I na drugoj strani imamo, kada je u pitanju brada, imamo asociaciju, asociaciju na četništvo, ne na islano. Moj džedan Ahmet Dalija, majkin bavo, je preselio, pao kao šegi, u Rogatici, u drugom svjetskom radu. Nakon što je ubijen s jednom grupom e, bošnjaka i nekoliko živi bošnjaka, oni su zapaljeni u školi u Rogatici. Tako da mu se za ne zna. I taj zločin su počinili četnici sa vradama. U tog oružena je zadnje okranje Gresne Republike u gospodinu svijetu, ja pošeljam svoje majke, remetli, pošeljam iz konjica preko jedne grupi boravca koji su prolazili kroz linije. Svoju ratnu fotografiju, tad sam bio mlad, nisam, imao, nisam bio bijelio, imao dugu brada i dugu kosu. I postoji u ratnu fotografiju, u crnoj uniformi. Kad je da radi u vezu, sam se čuo s njom poslije toga, kaže ona, o, sine, kao je obriji brad. Što? Ka isti su njih sa Borika. E, a Borike su u stvari e, zloglao na jedno četriško mjesto e, koje je bilo relativno bližu odakle je od, od, od, od, rodo moja majka jer ona nju asocira, ona je ta bila djevojčica kad je biljava nataciju, nju je brada iz drugog svjetskog rata asocirala na četrišti. Kako se stvari stvari stvari promijenilo? kad kada znači bilo bi dobro da da malo pogledate pogledate dva fragmenta tehnike da se nešto koristite i molim vas pogledajte jednu iz, pročitajte jednu izvrsnu e, pjesmu Anamo oni. Ona znači, nosi naziv Anamo oni. E, za Muzafferija, rahmetu za Muzafferija je autor te pjesme. Kad govori o o, o kolči zločine, šta se sve uradno, ali kako bi nazak i nazvati, dal koljači ubice i tako. On je, nestajim i rječi pa duža jesna i na kraju kaže onda prisijavam svoju rahmetnjenu koja kad ne bih tjela da u svoja usta, na kraju samo rekla anamo oni tu znači tu znači najstuk jeste pomo pročitajte nešto na ušne na toj se pada na večernjom božanstvu kada vač ne znam da te Molim vam da vam podadi svaki hajt i svako dobro životu, a vas isto da, da vas isto nagadi za večerašnje pristo. I do idućeg puta je to je sa vam molim.